Умни, здрави и богати. Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 28 април 1937 година. Добрата молитва. Чете се темата Разлика между богатство, здраве и мисъл. Ще прочета четвърта глава от Първо послание към коринтияните. Това са резултати. Здравето е един резултат. Богатството е един резултат. Мисълта е един резултат. Здравето органически значи има едно правилно отношение на силите в организма. Мисълта вече, мислещото същество, има с какво да разполага. Опасност има винаги. Казвам. Кой е богат човек? Кой е добър? Това е една скроена реч. Но кажете, добрият човек богат човек ли е? Богатството понякога има отношение, но добрият човек е нещо повече, отколкото богатството. Не може да поставим, че всеки богат човек е добър. Може ли да кажем така? Има ли такова съотношение? Всеки богат човек е добър и всеки добър човек е богат. Той не е така. Тогава не всеки богат човек е и човек, който мисли. Защото някой път вие смесвате вашите чувствания с мисълта. Мисълта е един творчески процес вътре в човек. Там дето има мисъл. Няма обезсърчение, няма обезверяване, няма безлюбие. Всички тия работи не съществуват в един мисловен свят. То е, когато говорим за една чиста мисъл. Та някой казва Сиромах човек е. Кои са причините човек да не е богат? Че тогава може да мисли? Кои са причините, че човек не е здрав? Може да сведем причините към бащата, към майката. Бащата и майката не са били здрави, следователно и децата не могат да бъдат здрави. Изобщо има изключение, на законе. е. Или че бащата не е бил здрав, или майката не е била здрава и тогава децата не могат да бъдат здрави. Законът се прилага. Ако бащата не е бил умен и ако майката не е била умна, и детето не може да бъде умно. Ако бащата не е бил добър и ако и майката не е била добра, и детето не може да бъде добро. Тъй като малко да мислите философия има, ще приложите тази философия в живота си. Друг един закон има. Казват Трябва да вярваме в Бога, защото ако ти не вярваш в Бога, ти ще останеш един първокласен глупак. Ако ти не вярваш в Бога, ти ще останеш един първокласен бедняк. Ако не вярваш в Бога, никога здрав няма да бъдеш. Нищо повече. Сега думата философия. То е користолюбие. В какво седи користолюбието? Де е користолюбието на вярата? Че аз вярвам Бога, да е користолюбието? Какво съм заграбил? Користолюбие е, когато си заграбил нещо от някого. Но когато нищо не си заграбил, де е користолюбието? Казва, Сега вие вървите по един лесен път. Някой от вас задачите, които са ви дадени, не искате да ги разрешите. Кажете как се разрешава и не я разрешавате. Направят ви задачата и вие я носите. Сега, като ви говоря така, вие в първото отделение може да сте били от най-способните ученици – във второто отделение може да сте били един от най-способните ученици. Вие в трето отделение може да сте били един от най-способните ученици и в четвърто отделение, но дойдете в първи клас. Малко успънете се вече. Не сте тъй способни както по-ран. Той не е общо правило, но е така. Така съм. Сега, след като си учил дълго време, колкото съм говорил, направете ми един превод. Що е превод? Що е точка? В геометрията изучавали ли сте, що е права линия? Правата линия е един резултат. Плоскостта е един резултат. Тялото е един резултат. На какво съответства тия резултати? Вие казвате права линия. Кои същества правят правите линии? Сега в вас остава една мисъл, седите и казвате. Когато учителя задава един мъчен въпрос, той иска да знае кой от учениците знае. Дава се трудна задача всеки мълчи. Който знае, показва с пръста да покаже, че разбира. Пазете се от едно нещо. Вие седите и не работите върху себе си. Вие сте като унези, които сте взели един лотариен билет. Седите и казвате, ех, да ми се падне един милион. Автомобил ще имам, апартамент ще имам. Пък и дрехи ще имам, ще се ушения, на жена си ще взема дрехи, в странство ще и да това, онова. Сега спорят верующите. Сирома си ли да бъдем или богати да бъдем? Казвате. Богатите няма да влязат в Царството Божие. Де е сега грешката? Защо богатите няма да влязат и да наследят Царството Божие? Защото тия богати хора не са здрави, не са умни, зато и не могат да наследят царството Божие. Казвам на някого. Ти, професор, не можеш да станеш. Защо? Защото не си умен, защото нищо не учиш. Как ще станеш професор? Ти по биология нищо не разбираш, по геология нищо не разбираш. По астрономия нищо не разбираш, нищо не разбираш от звездите. Той казва, аз съм религиозен човек. Хубаво. Щом си религиозен, Господ ти говори. Я ми говори и за небето, за звездите. Тия работи мен не ме интересуват. Как не те интересуват? Какво те интересуват? че небето Бог го направи. Известите Бог ги направи. Как не те интересува тебе Слънцето? Това показва твоето невежество. Религиозните хора, като са невежи, казват Не ме интересува Слънцето. Нещо духовно за този свят ме интересува. Ще каже той. Оня свят, я ми го покажи. Добре. Като умре човека, де ще го намериш? Ти е умирал ли си? Не. Защо говориш за неща, които не знаеш? Ако ви кажа влиза в Царството Божие, който се ражда, а излиза от Царството Божие, който умира, тогава какво ще кажете? Аз ста разсъждавам. Аз казвам, всеки, който се ражда, влиза в Царството Божие. Който умира, излиза от Царството Божие. Казвате, там е писано. Как е писано там? Как е писано, кажете ми. Казва, писано е и умря Авраам и погребаха го при отците си. Като умряла Авраам, не отишъл в небето, ами при отците си. Къде? Отишъл на почивка. Всеки, който умира, отива на почивка. Писанието казва Да си починат от делата си. Мислите, че всеки, който почива е тония по свят? Мислите, че онзи, който е в затвора, е при баща си? Мислите, че онзи затворник седи и почива добре? Работи ли той? Онзи, който е при баща си, работи на нивата с колата и сее, а този вече отива да си почине. Кой е сега на първото място? Който работи или който си почива в затвора? Трябва да бъдете богати. Че ако ти не си богат, ако ти не си здрав и ако ти не мислиш, тогава. Какво можеш да направиш? За да бъдеш сиромах, подразбира се, качество, богатство, придобито с несправедливост. Всички в този отношение трябва да бъдем бедни. Нито един Наполеон, нито едно петаче, което е напръскано с човешка кръв, не го искайте. За предпочитане е да бъдеш беден, но когато дойде да бъдеш богат, трябва да бъдеш богат. Богатството не е едно. Ако писанието не препоръчва на някой богатството, понеже сте още деца, тъй материалното богатство може да ви причини вреда. На едно дете не можем да му дадем пишна храна. Ще го храниш с много проста храна, която е лесно смилаема. В богатството има една вътрешна мъчнотия. Апостол Павел казва, че царството Божие не е в Словото, но в какво? В силата. Силата на човека от какво зависи? Сега, тъй както аз ви зададох въпроса, превърнете вие една права линия. Ти седиш... Искаш да бъдеш праведен човек. Вземи ръката си, виж, започни да чертаеш правите линии. Ако можеш да ги чертаеш право, ти праведен човек можеш да станеш. Но ако теглиш една линия и тя не е права, не можеш да бъдеш праведен. Някой път вие пишете и редовете не са прави. Някой път редовете отиват надолу, някой път отиват нагоре. Има един наклон. Ще държиш той положение еднакво. Казваш. Аз така съм свикнал. Не. Щом ти свършваш редовете си надолу, в тебе е влясло едно обесърчение на живота. Не гледаш светло. Тази линия от хоризонтално положение излиза малко нагоре, това показва, че в тебе има един подемна духа. Та както говоря, да не мислите, че във вашето описане има подемна духа. Това сътвърдение, но всяко нещо трябва да се докаже. Казвам сега извода: Ако ти си един окултен ученик, ни най-малко не изявява една пълнота. На окултният ученик има нещо, което му липсва. И на духовния ученик му липсват някои неща. Тогава най-способните ученици във физическия свят ни най-малко не показва, че са способни и в духовния свят. Най-способните в духовния свят ни най-малко не са най-способните в божествения свят. Този брат, който измислил този стан, казва, че като ученик имал двойки, слаб ученик бил. Но понеже той още като дете се е занимавал, като дете да изобрети нещо, не си учил уроците, но той разбира и от геометрия, и от математика, и от смятане. Изведнъж той, като наведе своето бърдо, виждам, че той пресмята по отношение, прави и съотношение между нишките, дълъг един процес. Този човек знае как ще се пресекат, гледам изтакал един образ. Той знае колко нишки да преплете, колко да наведе на това бърдо. Де ще се пресекат на кое място каква крива линия ще направят? Че като тече криви линии изисква се голямо пресмятане. Че ако на едного от вас дадат колко години ви трябва. Най-малко вие трябва, за да направите чрез тъкането такова нещо, 35 години да мислите. Най-малко ви трябва 10 години да тъчете, за да се научите да тъчете един образ. Не е лесна работа. Ами знаете ли колко време ви трябва да произнесете думата любов? Колко време ви трябва да произнесете думата здраве? Вие казвате, че как? Аз зная здравето, но аз като произнеса думата здраве, този ревматизъм, който имам, като кажа «Здрав съм», ревматизмът изчезне от коляното и схвърля го навън. Тъй както седи един тъпан, като удари с пръчката всичкия прях изкочи навън, казвам «Здрав съм» и го казвам с увереност на болния крак, но боли ме кракът. Аз имам вяра в Бога, ама съм се обезверил в хората, че каква е твоята вяра, ако ти се обезверяваш. Не, така не мисли. Има нещо, което окуца от тебе. Сега като ви говоря, трябва да разбирате. Един наш приятел имаме, който ми казваше. Някой път разправяхме се, говоря сериозно, казват ми. Защо се караш? Какво съм направил? Че имането на бащата или е изядо? Ние сега идем и на един човек искаме да представим така да разбира. Хубаво сега. Аз ще ви кажа някой път нещо и вие се позасмеете, но смехът нищо не разрешава. Смехът някой път облегчава положението. Смехът аз наричам едно почивателно състояние. Когато вървя, дотегне ми товара, то на някого позасмея се. Смехът всякога е един контраст. Когато човек се освободи от едно препятствие, той започва да се смее. А зная психологически всякога, че след една голяма скръп, Иде една голяма радост, едно смешно положение. Някой път човек е скръбен и не знае защо. После започва да се смее, пак не знае защо. То е смяна. Смехът е смяна на едно тягостно състояние. Трябва да знаеш, че след това смешно състояние, пак ще дойде скръбта. Та вие трябва да знаете, че смяната на скръпта е със смеха. Винаги скръпта се сменя със смях и смехът се сменя със скръп. Как ще смените сега вашата скръп? Да не се смени със смеха? Какво трябва да стане? Да направим един опит. С вас да смените скръпта. Да дойде някой от вас и аз да забие една игла 2 сантиметра в ръката, както факирите правят. Следто и казвам: Я смени твоята скръп. Като забия иглата, казвам: Няма да мислиш лошо за мене, няма да ми се съртиш. Как ще смениш твоето състояние, кажи ми? Аз може да го сменя твоето състояние, нали? Представете си, че ти си един бедняк. Дошел си при мене. Искаш ми пари на заем. Казвам, пари ли? 2 сантиметра ще забия тази игла. И ако може да издържиш, да не охнеш, да не ми се разсърдиш, 20 000 лева ще ти дам. Като ти дам 20 000 лева, ти ще излезеш навън. Хич няма да мислиш за иглата. Като излезеш навън, ще кажеш, заби ми иглата 2 см, но 20 000 лева ми даде. Не се ли струва някой път така да стане. Така съм, вашите скърби, които идат в света, не са ли унези ваши приятели, които забиват иглата 2 см в вашата ръка? И после ви дават 20 000 лева. Които ви трябва. Кажете ми сега къде е погрешката. Някой дойде при мене, оплаква ми се, че е скръбен. С нощи иде една сестра. Казва мърмори ми, че и причиняват страдания, мармори ми. Тя си гневи. И аз не зная защо, казва ми, сега е велик ден. Не искам да ми говорите за такива работи. За вашите скърби, рекох, нищо не искам да ми говорите. Нищо да не ми се говори. Говорете за други работи. Защо е скръбна? Пари трябват, понеже е велик ден, пари няма да си направи рокля. Обуща няма, шапка няма, после апартамент няма, няма ново юрганче, няма пияно. Опражненията по музика не може да ги изпълни. Друга сестра идва и тя ми се оплаква. Казва, вече нямам никакво вдъхновение, нищо не ме интересува в живота. Не я интересува живота. Едно време я интересуваше живота. Имаше един кавалер. Сега няма кавалер и не я интересува живота. Кавалери аз виждам. Кой кавалер няма да се движи със своя кон? Казвате. Аз съм кавалер. Французка дума е кавалер. Значи и конник. Казва. Аз съм кавалер. На кого кавалер? На дамите ли? Кавалер без кон не е никакъв кавалер. Той е пешеходец. Ама ще кажете, че е кавалер. Защо казвате, че ви е кавалер? Де ви е конят? Казвате. Кавалер съм. Де ти е конят? Сега, ако имаш един кон, един ум, който възсядаш и ходиш с него между хората и казваш «Имам един конски кавалер». Така да казвам. Трябва да имате ясна мисъл. Седиш някой пъти разсъждаваш, Аз съм скръбен. Мисли защо си скръбен. Коя е причината? Причината, че си скръбен е или, че не си ял, или, че пари нямаш, или, че не те обичат, или обществено положение нямаш, или служба нямаш. И хиляди други работи може да има. Кои от тези работи ти причиняват тебе едно страдание? Казваш, аз този човек не мога да го търпя. Хубаво. Защо не можеш да го търпиш? Животът го търпи. Дай си отче, защо не можеш да го търпиш? Защото е много скържав, той нищо не дава. Защо не можеш да го търпиш? Някоя жена не може да търпи мъжа си. Сега аз не засягам вас. Аз засягам целия свят. Вземам света от Адам до сега. Сега не говоря само за вас. Някой път съжалявам, че говоря, понеже го вземате за себе си. Казвате, той, учителят, не е женен. Оженен съм. И аз имам жена. И е доста неблагодарна, мармори някой път. И как не мармори? Че не съм направил яденето както трябва, че не съм я облякал както трябва, че не ходя както трябва, че не съм стъпвал както трябва. Казва, така не трябва, по-умно. Като си удреш кракатата и краката не са твои, наготово ходиш, блъскаш се. После някой ми държи сметка, че езика си въртя повече. Казва, щуваш език като ходиш на този и на онзи да говориш. Пак ми се сърди, че очите си съм въртял. Той всичкото ми говори, лоша жена. По някой път казвам. Много хубава си, много добра си. Потупвам я по гърба и казвам. Ще бъде тъй, както ти искаш. Той сега е едно. Вие като схъванете реално, ще кажете... Учителят и той е женен. Най-първо се научете какво нещо е женитбата. Вие още 20 години имате да учите какво нещо е женитбата. Думата женене значи да живееш. Нищо повече. А пък да живееш то е една дума, която има двояк смисъл. Живота има и радости, и страдания, тъй както ние разбираме живота. Всеки един човек е женен. Човек е онзи, който има и радости, и скърби. Който е женен, има и радости, и скърби. Има си своя другарка, има нещо, с което не хармонира добре. Кое е онова, което го мъчи? Двама души се съберат. Те са живи тия същества и двете същества си измъчват. Сега да оставим тия противоречия. Аз искам да изляза от противоречията. Противоречията в живота ние сами си ги създаваме. За да я схванем новата мисъл, трябва да схванем живота, както той е произлезал първоначално, както е чист. Да схванем чистия живот. И в науката трябва да дойдем до същото положение. Тези учените хора, които работят, чрез всички учени хора Бог работи. Чрез синца ви Бог работи. Но има една степен, в която Бог различно работи. Той и в мен работи, и във вас работи, но... Различно работи. Трябва да знаеш до каква степен Бог работи в някого. Ти, щом срещнеш един човек, ти вече имаш нужда от този човек и той има нужда от теб. Става една обмяна на божествените енергии. Не считайте, като срещнете един лош човек, че нямате нужда от него. От този лошия човек пак печелите нещо. Като кажем, че всичко в света съдейства за доброто и доброто съдейства за благословение, аз подразбирам всичко в света. Едно състезание има между доброто и злото. Когато тебе дяволът те изкушава, трябва да имаш следната мисъл. Казвате. Да се обясни защо ме изкушава дяволът или защо злото е в света, щом злото ви атакува, то е по-силно от вас. Бог винаги е на слабата страна. Щом дяволът ви атакува, доброто е на вашата страна да ви защитава. Следователно, бъдете един наблюдател и вижте доброто и злото как се борят. Злото ще направи една пакост, ще забие иглата два сантиметра в ръката ти – ще изтегля иглата и ще си замине. Доброто ще дойде, ще намаже мястото с дървено масло и ще ти даде 40 000 лева. Злото ще дойде и ще задигне дрехите и ще те остави гол, за да страдаш от ступ. Доброто веднага ще дойде и ще ти донесе два пъти по-хубави дрехи, отколкото първите. Състезание има между тях. Едното те оголва, а другото те облича. Злото ще дойде да те смути и ще ти вземе вярата. Доброто ще дойде, ще внесе една по-силна вяра, отколкото първата. Има борба и в края на крайщата божественото ще вземе във вас надмощие. Та и трябва да мислите. Ако така не мислите, друго няма тогава ти сам ще се бориш със злото. Когато вие сте побеждавани, аз разбирам, че вие сами се борите. Казвате, съсипаха ме. Казвам, ти си бил сам пекливанин, като нашия Дан Колов. Непобедим? Непобедим, докато се бореше, вървеше. Сега писаха вестниците, че е болен. Казвам, не щеше той да е болен, така не се говори. Друга да се крие причината. Българите, понеже честолюбие имат, казват, че не бил готов, за това он си го победил. Казвам, така не се говори. Фактите не отговарят. Има нещо. Сега казваш, съсипаха ме. Сега аз вече разбирам защо те сипаха. Защото ти уповаваш на себе си. Ти си се борил с злото. Злото е винаги по-силно. Ти с злото не можеш да се бориш. Или ти ще се бориш с дявола. Той е един философ, милиони години има. толкова знания има, толко спотънкости познава. Всичките твои слабости знае. Такъв голям дипломат е, ще те сметне. Тъй, че хич няма да подозираш, че е дяволът. И мислиш, че е някой ангел, изпратен от Бога, и ти носи най-голямото благо. Като те изкуси, ти ще кажеш, че е хитър. Колко пъти до сега сте хванали дявола? Колко пъти сте го хванали, когато ви изкушава? Разправи един господин. Дават му едно бомбонче. Друг му казва. Не го вземай. Той го подхвърля. Казва му. Ако ти беше изял този бомбон, щеше да заспиш веднага? И като заспиш куфарите, всичкото и ще се претършува и всичко каквото има ще ти взема. След като се събудиш, ще видиш, че изящането на един бомбон ще ти струва обиране. Дяволът дойде при тебе, ще ти даде едно такова бомбонче. Как да ви преведа сега дяволският бомбон? Да кажем, дойде и казва. Я да те направим министър-председател на България. Голямо величие. Дяволът те представи и казва Стани министър-председател. Какво ще направиш, като станеш министър-председател? Ти ще имаш много добри проекти, бедните и способните, и ще ги насърчаваш. Добре. Какво ще направиш повече от той? Всеки министър може това да направи. Кажете ми сега. Дайте ми един проект. Ако бих направил някого министър-председател, какво ще направи? Не, че може да го направи, но представете си, че може да го направи и да стане милионер. Не да имате един милион, но 20, 30, 40, 100 милиона. Какво ще дадете? Колко ще ви се откъсне от сърцето, като имате 100 милиона? Колко ще дадете за братството? 100 хиляди. Че защо ще ви давам 100 милиона за 100 хиляди? То не е комисионна. Мислите, че аз тук толкова с години и все, като ви проповядвам на вас, проповядвам ви даром, че все така ще бъде. Един ден аз ще ви представя една разписка и колкото години съм проповядвал да платите. Вие казвате – Дарум. Но много се лъжете, ако мислите, че е Дарум. Ако от Дарум сте учили, аз Дарум давам. Но ако Дарум не сте учили, аз не давам Дарум. Дарум друго че разбирам. Даром нещата стават само тогава, когато има правилна обмяна на любовта. То е божественото. В божествения свят има даром. Любовта с любов върви. Там, дето божествената любов се разпространява, то е приятно. Тогава може да имате състезание, да станете като мене учени, да се освободите. Вие мислите, че аз сега съм най ученият човек. То е ваше разбиране. Че не съм прост, не съм. Но каквото мислите за мен, аз не съм това. Онова, което аз мисля, това съм аз. Вие какво мислите, вие сте създали един изкуствен човек. Каквото мислите за мен, то е ваша работа каквото аз мисля за мене. Това съм аз. Казвам. Вие утре можете да ми дадете една по-голяма цена, отколкото трябва в ума си. Утре ще стане нещо, както мислите, веднага се съблазнявате и казвате, че вие сами се спъвате, турете една тела. Ако аз съм облигация вътре във вас, Турете една цена, която при всичките условия да не се изменя нейната цена, че никога да не губите. Ако не печелите, поне колкото сте дали да го семете, Та трябва да мислите сега. Трябва да бъдете богати. Трябва да знаете, че сте умни и трябва да бъдете здрави. И тогава Човек, който няма любов към Бога, не може да мисли. Човешката мисъл е един резултат на великата Божия любов. Следователно, когато аз мисля, подразбирам, че любовта е започнала да действа в мен като закон. Щом приложа мисълта в живота си, непременно здравето ще дойде. Здравето е резултат в моя организъм. Щом здравето дойде в моя организъм и богатството е един резултат. Богатството само по себе си идва. Аз съм учен човек. Виждам къде са заровени всичките богатства. Тук на земята зная къде какво има. Зная къде има петрол, къде има желязо, злато, сребро, живак. Не само това много други работи зная, но за всичко това, което зная, не ми е позволено да говоря. Казва апостол Павел. Всичко ми е дадено, но всичко не е за назидание. Има неща, които заради мене са вредни. Има някои неща, ако ги направя, за вас ще бъдат вредни. Има някои неща, Мене нищо не ме спъва, няма да ме спъне, но свободата, която вие имате, вашата свобода, може да спъне другите. Коя и е, да е сестра, ако сега вземе, по-човешки говоря, прегърне някой брат цел него, веднага на изгрева ще кажат, безобразие. Или ако един брат си позволи той. Хубаво казваме. Трябва да се обичаме. Как ще се обичаме? Сега Вие ще отговорите. Да се обичаме, както Бог ни обича. Да се обичаме, както Христос ни обича. Хубаво. Съгласен съм. Как Бог ни обича? Аз съдя от укражаващите, че ни обича Бог. Като човек той не ми е говорил. Но виждам всичко наоколо, с което разполагам, с светлината, с въздуха, с водата, с храната, с окружаващите хора, с които Бог ме е заобиколил. С здравето, с моята мисъл, навсякъде виждам. Не го виждам. Господа, навсякъде го виждам. Някой път го виждам и в хората. Моментално се проявява някъде. Виждам го но и специфично виждам Бога. На някое място го виждам и в себе си. Когато мисля, някой път виждам, че е някъде, но едно определено място не мога да му дам. Вие може да дадете на Бога едно място. За пример. Вие казвате учителя. Кое е онова сега в мене което считате ваш учител? Кое е? Моите ръце, моите уши или моите очи? Че кой от вас няма ръце, очи, уши? Моите крака, моето сърце ли? Кой от вас няма сърце? Кое е онова в мене, което считате учител? Много мъчно е да се каже кое. е. Кое е онова в призмата, която пречупва светлината? Не, че призмата ражда светлината, но тя служи като едно условие да се пречупи тази светлина. Слушайте да ви кажа. Ако аз бях решил да се женя, щях да намеря най-умната, най-добрата и най-богатата мума и да се оженя. И следто и да родя най-умния син, най-гениалния, най-талантливия, ако не мога да намеря, аз няма да се женя. Ако не може да ми се роди този син, ще остана сам. Защо ще се женя? Не ми трябва това. Ако може да намеря тази мума, добре. Казват, ужени се. За кого? За някоя крава ли? Разбирайте сега този език. За кравата вие имате едно смешно понятие. В мене кравата е нещо велико. Ти за кравата не може да се ожениш, понеже тази крава в околтната наука подразбира крава, която храни целия свят. Ти за нея не можеш да се ожениш и тя за тебе не може да се ожени, понеже светът гладен ще умре. Ако рече тази крава да се влюби в тебе, ще умре светът. Разбирам нещо просто, но той същество, тази крава, тя има толкова високо предназначение, такава работа, че да казва За мен е женитвата... Не е са сега. Зато и за кравата не може да се оженя, защото тя няма да ме вземе. Кравата ще се откаже. Щом вземат тази крава, тя ще изгуби унази свобода, която има, да дава мляко на целия свят. Ще искам да вземам нейното мляко, да го продавам. Път това не става. Искам да ви наведа на една мисъл, дето да бъдете свободни. Научете се да разбирате божествения ред на нещата. Не съм против страданията, понеже ще дойдат страданията. Дойде ли някое страдание да знаете неговия происход? От какво произхождат страданията? Аз може да съм един религиозен човек. В религиозния живот има една опасна страна. В религиозните хора има състезание, кой е по-религиозен. Има същото състезание между красивите муми, коя мома е по-красива и коя ще се хареса на хората повече. Значи, религиозните хора искат да се харесат на Бога. Че са се молили много, че правили добрини на другите. Нищо нямам против добрините Ако аз мисля, че правя много големи добрини Някой път разглеждам работите от свое гледаще Дойде някой и ми казва Много важна работа имам Казвам Каква му е важната работа? Разстроен му е малко стомаха и казва Я ми кажи някой лек Питам го толкова с лекари има. Ходих казва, но всички лекари не могат да ми помогнат. Някое лекарство казва, не можеш ли да ми дадеш? Казвам, ще гладуваш. Три дена няма да ядеш. И после какво? Тебе те боли стомаха. знаеш ли защо? Защото не живееш добре с жена си. Ти постоянно е хукаш, пък и децата си хукаш, и слугите си хукаш. Казвам, престани да хукаш. Ти си дребнав човек. Като направиш нещо окляка, шурта, лъка. Много си взискателен към хората. Престани да си толкова взискателен към хората. Казва, Някое лекарство нямаш ли? Тия работи ги зная. Ако ги знаеше, щеше да бъдеш здрав. Ти не разбираш тия работи. Ама ти казва, искаш да ме изпиташ. Говори ми нещо друго. Някое лекарство му, ми кажи. Някаква билка да сваря и да пия. Тогава аз изваждам едно барутно зърно, бутвам го в една книжка и казвам. Ще го туриш в едно шише от 100 грама с вода. Той е елексир. Чудеси, прави Ще го туриш в шижето Ще го туриш на прозореца Десет дена да седи И след той по три капки ще пиеш Тъй ли? По три капки ли? Ама в той време, когато пиеш Никакъв лош поглед на жена си Няма да отправяш Иначе ще се пръснеш като бомба Тъй ли? Аз говоря Така е ако ти искаш да се лекуваш, ако хвърлиш един лош поглед на жена си, едновременно ще излезе такава лоша енергия и тя ще ти хвърли един гневен поглед и ще го помниш. Дойде един, ударите веднъж. Дойде друг и той те удари. И като се съберат в духовния свят 10-20 удара, в гърба ти ще почувстваш всичките тия болки. Следователно, това са удари на живота. Ако сега аз съм на вашето място, вие ще кажете. Виж как го смята учителя. Не го смятам ни най-малко. Вземам той върутеното бър... зърно. Едно време доктор Миркович искаше да лекува по хомеопатия. Даде ми едни хапове, имам още една кутия хапове от него. Той ги даваше цели. Когато е разстроен човек, направени са от едно растение, наречено бубар. Аз вземах един я и го разделях на 12, 16, 20, 30 малки парченца. Казвам, Докторе, така не се дава. Казвам му, направете един опит. Ти си хомеопатист, Вземете двама болни. На единия дайте цели хапове, а на другия болен малкото парченце. И ще видите, че резултатите ще бъдат същите. Разликата е економическа. Единят хап ще струва 20 лева, а разделение на 20 парченца ще струва 1 лев. Следователно хапа може да услужи на 20 души, а по неговия метод само на един човек. Но в този случай, когато аз казвам, че в той парченце, аз от себе си влагам нещо. Силата седи в той. Вземам този хап и го отделя, вложа нещо. Той, което аз влагам малкото парченце, то лекува. Моята мисъл, която влагам, тя ме лекува. Ако ти влагаш нещо и се колебаеш, няма да има резултат. Дойде някой човек и иска да му помогна, казвам. Ще бъдеш здрав. Ти ще бъдеш здрав и нищо повече. Той си върви и си казва, Иска да се освободи от мене. На друг казвам: Иди си ще оздравееш. А на друг казвам, Иди си. Той казва Каза ми и да си вървя, а вие казвате, че бил много добър човек. Скара ми се. Мина два деня, дойде и благодари. Казва Ти ми каза, че ще оздравея и оздравях. Казвам Иди да благодариш на Бога. По някой път дойде някой и казвам Кажете му да си върви, ще бъде здрав. Сега в човешкото той търси здравето. Мисли, че десет души да минат. Той иска да си покаже ръцете. Трябва да се възприеме Божественото. Във всички ви Божественото от където иде, възприемете нещата. Там, дето сте дошли, Всякога трябва да внимавате да не направите отклонение. Всеки един от вас се колебае и аз съм забелязан, че много пъти се говори за търпението. Какво нещо е търпението? Ти не можеш да бъдеш търпелив, ако не си здрав, ако не си богат, ако не мислиш. Не можеш да бъдеш търпелив тогава. Преди да станеш търпелив човек, трябва да бъдеш здрав, трябва да бъдеш богат и трябва да мислиш. Три качества трябва да имаш, за да бъдеш търпелив. С богатството дойде някой човек, веднага ще му дадеш. Болният ще дойде при тебе, здрави имаш. Не се иска да му кажеш нещо. Имаш мисъл и там ще дадеш. Търпелив си. Друго яче, ако имаш една мисъл само за себе си, едва да прониква тази мисъл. Той, което за тебе е нужно, ти не може да го дадеш на другите. Сега казват. Да си дадеш салъка от устата. Може е да мислят за тебе другите така, но аз никога няма да ти дам зала. Тази философия е една обикновена философия. Един залък, който е бил нужен за мене, няма да му го дам. Като дойде, ще му дам един цял хляб. Не съм от бедните да му давам залъка от достатъци. Който казва така, иска да покаже, че е много щедър. Няма смисъл. Той, като дойде не една хапка, цял самон ще му дам пък хапката ще оставя за мене. Аз на хората никога малко не давам. Не го задържам за себе си. Там е тайната на живота. Многото на другите. Десет само не може да дам, но хапката никога. Аз на човека една капка вода не му давам. Тази философия поддържам и цяло шише ще му дам. Цяло буре вода ще му дам, но капка вода не му давам. Казвам. Сега дръжте и вие тази философия. Задръжте малкото за себе си, а многото навън. В малкото е силата. Законът работи. Ако малките неща не оценяваш, малките величини не разбираш, големите са безсмислени в живота. Така слам. Някой ме слуша и казва «Толкова години не се ли научихме?» Чакайте, вие какво сте учили още? Вие сте чудни хора. Няколко милиона години ви трябват, за да разберете литературата за природата. Вие ще се обесърчите. Няколко милиона години аз ги съкратявам. Колко секунди има в годината? Един милион години аз ги съкратявам. Аз работя с милиони. Един милион години аз ги съкратявам. На колко години се равняват? На 1 милион секунди. Всяка една година сравнявайте с една секунда. 1 милион секунди колко дни правят? Колко години правят? В един час имаме 3600 секунди. 3600 по 24 часа колко правят? И после по 365 дни колко правят? Нозина от вас те спъвате. Не искате да смятате. Научете се да смятате. През смятането, смятането е отношение. Ти не можеш да смяташ, докато не разбираш отношението. Като разбираш, започваш да смяташ. Как може да имаш отношение с едно същество най-близкото до тебе? Ние започваме из числото 1. Това съм аз. 2. Това е жена ми. 3. Това е сина ми. 4. Това е дъщеля ми. 4. Това е Питагорово число. Питагор всичката си философия основава на числото 4. От 1 до 4. От едно до 4 са се получили числата до 10 и той е турил своята система. 4 е основата на живота. Квадратът в египтяните съставлява основата в живота. Той число е така затворено, че при всичките условия може да издържи. Един квадрат е затворен. Веднъж влезеш в квадрата, няма вътрешна сила, която да го разруши. Нито отвън има сила, която може да го разруши. Четири разумни същества събрани, никаква сила не е в състояние да ги разедини. Тия същества само отвътре, по свое разногласие, може да се разединят. Силата на хората седи в единицата, която аз имам между двете числа, правата линия никой не може да развали, Плоскостта никой не може да развали, едно тяло и него никой не може да развали, тялото се разкапва по съвсем други причини. Така да казвам. Сега законът е там. По някой път вие си казвате Хубаво е. Аз ви проповядвам едно учение и един ден, ако вие се обезверите, ще кажете «Излагани». Така е. Ако аз ви проповядвам едно учение, което не съм разбрал, вие вече вървите е по същия път. Но ако аз ви проповядвам едно учение, което съм прилагал, ще го приложите и вие. Тое учение, което ви проповядвам, има приложение. Да станете умни, да станете здрави, да станете богати. Три неща. Всяко учение в света, което не дава тия неща, или вие не го прилагате, или учението не е вярно. Във всяко едно учение трябва да има мисъл, трябва да има здраве, трябва да има богатство. То са резултати незавършени, незавършени резултати, но в прогресивен порядък. Та искайте да бъдете здрави, да бъдете богати и да мислите. Та вие още не знаете, вие събрани тук някой път, някой казва, че се намира в едно тягостно състояние. Казваш. Дотегнаме тук да се въртим из изгрева. Тогава вие не разбирате изгрева. До тогава, докато слънцето изгрява и залязва, ще има изгреб. Ако престане слънцето да изгрява и да залязва, няма да има никакъв изгреб. Докато има звести на небето, докато има слънце и месечина, животът има смисъл. Вие казвате. Външният свят не ни интересува. Докато го има, радвайте се. Вие срещате един човек. Не му давате никаква цена, казвате. Срещам едни и същи хора. Стават безсмислени. Вие не можете да се учите. Вие не виждате добрите страни, които имате и себе си обезличавате по един много опак начин. Виждате лошата страна. Вие сте станали лоши от колко хиляди години? От 8000 години. 8000 години това е много дълъг период. То е една седмица. Един ден. Намерете сега хубавата страна. В синца ви има добри страни. Някой път вие не виждате доброто, което е скрито във вас. Вие искате хората да ви уважават и почитат. Да кажем, аз искам да ме уважават и почитат. Кое трябва да почитат в мене? Поне човек трябва да мисли за своя дух, трябва да мисли за своята душа, трябва да мисли за своя ум и трябва да мисли за своето сърце. Сърцето го имате. Мозъкът имате. Той, което чувствате и него имате, мисълта, с която разрешавате въпроса, те са реални неща. И тогава да имате една ясна представа за душата. Може да ви дам един пример. Ще турим тук една операционна маса. Ще поставим някого на масата и ще му извадим душата. Ще оставим тялото. Ще диша, в безсъзнание ще бъде, а него ще извадим отвън. И като се върне да ни разправя какво е видял вън в другия свят, вън от тялото човек може да ходи. Наскоро една сестра имала малко излъчване на изгреба. Излиза вън. Казва на другарката, която е при нея. Я ми дигни тялото, тори ме на леглото. Она си не може да разбере каква е. Тя не е била в будно състояние, в едно преходно състояние. Иска да я убеди да вземе тялото и да го тури на леглото. Че вашите страдания, които имате, те се дължат на едно излъчване. Такива страдания, които можете да чувствате, те на физическото поле не съществуват. Някой път вие страдате, той страдание не е от този свят, казва някой. Каква дума влезе в ухото ми? След той се зароди цяло едно положение, ред такива мисли, които те мъчат. Вие ни най-малко не страдате на физическото поле. Има една дисхармония, която съществува във вашия духовен свят. Сега казвам. Не трябва да нарушавате връзките, които имате. Здравето зависи от връзката на физическото поле. Доброто ви разположение зависи от връзката, която имате в духовния свят. Мисълта ви зависи от връзката, която имате в умствения свят. Не късайте тия връзки. В тия три свята непременно трябва да ги държите, да бъдете свързани и тогава от тях ще имате три резултата. Като сте здрав, като сте умен, ще дойде и богатството. Като сте богат и умен, ще дойде здравето ви. Като сте богат и здрав, и умът ви ще дойде тогава. Така са свързани. Или друго яче казано. Там, дето духът и душата се съединят, умът започва да мисли. Там, дето умът и сърцето се съединят, там душата започва да се проявява. Те са връзки. В страданията, които имате, не питайте защо страдате. Защото в страданията Бог говори. Страданията – това е езикът на невидимия свят. Когато не разбираш, ще те заставят да страдаш, за да разбереш Божиите пътища. Когато страдате, кажете в себе си – да разберем пътищата на Бога, за това са страданията. Здраве, богатство и мисъл – това са. Отче наш 22-а лекция на Общия околотен клас, 16-та година, държано от учителя на 28 април 1937 година, в в 5 часа сутринта, София, Изгрев.